<الحمد اللہ> الرحمن الرحيم ندرسو بيان شا سيبراهيم <رحمه> الله تعالی کو ندرسو اصلاح ذکر کوي <کی> او ندرسو افساد اول شاسه بدا ذکر کئ چې دا رسوم چې کم دینو فی نفسه شی وی نو دا صالح وی ولی رسوم نوم دې رسوم چې دې دا نوم دې د عملی شکل د ارتفاقات صالحو ارتفاقات چې دی دا خو د انسان حاجاتو د هغې د پااره چې کمنو مفید تدابیرو مفید سو تبیر د هغهه مفید تدابیرو یو عملی شکلو د انسان ضروراتو او د انسان حاجاتو نو اکسر فی نفسی چی رسوم وی نو هغه چه کمدنو صالح وی فساد چی وی نو دا دیتا عارس کی فساد دا دیتا عارس کی گی د عوارزو دو وجه فساد رازی غواج اشاہ سے بذکر کئی لکوس فی نفسی ہی چه دا خبره چې تاظیم نهبارری تاله چې د الله خو تعالله تاظیم شي او اد وکه شي دا یو ارتفاقې ث دی دا یو ارتفاقېث دی د دی چې کوم دی نو عملی شکل عملی شکل د دیمونځ دیشیمون شووج دکات دا د دی تاظیم د باری تعاله چې کمدننو عملی سو شکل نو دا اوورسممود کې خوصبانې نه شته د انسان چې کمدننو انسانی حاجت ضرورت پوره کوول شهوت د هغې د پاارره نیکال چې کوم ده دا, دا عملی شکل دی نو د نیکال کې خصوې نه نکال کې چې کمو سدي نهشته دی دارنې خپلو کې یو بل سره تعاون کول دای ارتفاق دی صادقا حباتې تجارت داره یو عملی شکل دی نو پهغ رووممو کې ظاهری چې کمنوصفف ساد نه وي فډې چې کمنو اکثر رسوم شو وي نواغا صالح وی چه فساد رازی نواغا دیت عارس کی گی داغی وجہ چه کمدنو شاہ سب زکر کی وَسُنَنُوا سَائِرَا وَإِنْ قَانَتْ مِنَ الْحَقِّ فِي اَسْلِ اگر چه دا چه کمدنو دا اللہ دا طرف نوی یادا حق وی فی اسلِ عمرِهَا پا اصل کې ل کوون حاف على الارتفاقات سالیح دکه دا د ارتفاقات سالی ح چې کمنو د غې اصلاح کوون کې و مو زی تن به افاد انسان لا کمال او رسون کې دي چې کمو افراد د انسان لره د انسان علمي او عملی کمال ته چې بهې سره چې کمو انسان عملی او علمی کمال ته ورسی نظری اعتقادی کمال چلہ او پیجنی عملی کمالات حکمت نظری به داغی خپل قسان دی عملی ولولاها لل تهق اکثر الناس بالبهائم دا یو ق په جذباتي غوندا کې ولولاها لل تهق اکثر الناس بالبهائم که چرته دا ارتفاعات نوی نو پیوسته شوو مشابه مشابهی و ډیر خلق چې کومونو بل بهاي د بهاي مسره زمادي کتاب کې قاپونو جلسوړه کړی من رجولن یوباشرو نکاح او المعاملات نو څومره سړی دی چې ایچ کومونو مباشرته د نکاح کې د معاملات ول الوجه المطلوب په صحیح طریقه کم من رجلین دی سره شاسو دومره ذکر کئ چې دا انسان فطری تور دی رسوم او پابند نه اگر پا کده ته په کې फायदा معلومه نه لکه څویر خلک فرس کا چې رواده کئ نو شي دا کئ نو کېدې شي چې ته ته دا وعده فتوما نه وی وز موږ د قوم طریقه هاوام زموږ رواج دي یا پیغمبر علی السلام ویلی دي کېد چې د غه د حکمت د تعړو معلووممو نووي فادهته معلووم هم نووي یا ځې معاملات کې سو دگانانې کوې نو دا هغې د فواو پته وت نه شتهکه خبره داسې دا چې کوي او پهسانې حال سره پهیبانې پو کي چې که دا کار و شي که نه نو کېد شي چې نوقصان شي شي لکه معاملات خلک پرېدي نو کېې شي نقصسانسه شي شي فكم من رجل يدير قراته چې کم دنو یو سړی و نکاح کی معاملات په کی په صحیح طریقہ فایزه اعلان سبب تقیده به تلک القیود نو لم یجد جواب الا موافقه القوم چې کاله نتپوشو کريش چې توله دا کارونه کا دی دا په دې قیدونو کې ځان تړي نو د سر نور جواب نه صرف د دینه چې او موافقه القوم زمون قوم دا سکی وغایته جهده علم اجمالی او اخیری کوشش دا غی اجمالی وی لا یو رببان هوولسان هو د هغې نه د دغه چې کمنو جبهې نه اظهار کولی نه شي فضل تمی د ارتفاقی فضل د دی نه چې وري چې د دای ارتفااق صال دی او پههغیبانې بناري او دا د ارتفاق صالح د حفاظت دپاره دي دا دومره ته هداد دته تړلی نه شي ف لهلو لو, لو لمم یلته زمیم سونهتن که د التظان دديطرریقیون ک نو کا د یته خریبا ده چې په پ وستهشي چې کمونه ده چا سره ل به ح مو سره لاکن نهه قد یظممهها باتلون ف ل ب سواللهنا نه ته د ځای نه شان داېکر کوي چې دی پروسوم ته افتصااد را ځي فساد مفزی راځې توا کېږي ته ریس کېږي دا سوجوها تو دواجنا دا سوجوها تو دواجنا حقیطا چه کمدنو فساد عارس کی گی رسوم چه دینو فاسدو کرزی رسوم سیئی اشی رسوم فاسدشی دا فساد دا سو وجونا چه کمدنو رازی دلتا امشا صف سوجوهاد ذکر کئی جزیغنتی وجوهاد ذکر کئی بدور بازغا کی چا دی هغه سکات چې کمنو د دی د پا راځکر کړي دي چې رسوم ته فصاد را ځي هغه چې کمدننو دشته د واجه نه راځي او ولله چې کمدننو را ي